sallallahu wa barakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa, wa na min shururi anfusina wa min sayyiati man yahdihillahu fala mudilla lahu wa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 Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu attaqu rabbakumu aladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaq minha zawjaha Wa batta minhuma rijalan kathira wa nisa'ah Wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaykum Ya ayyuhaladzina amanut taqullaha wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'amalakum wa yabqir lakum zhunubakum Wa man yutih allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khayral hadithi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi بشروا الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعذن الله ويياكم من النار فيا ايها المسلمات الاخوات والامهات Rahimani wa rahimakunallahu jami'an Pertama-tama, hendaknya tak lupa kita panjatkan Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang sampai pada detik ini Allah nifahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang zahir yang tampak maupun yang batinah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya tidaklah ada seorang pun dari kita dari hamba-hambanya yang mampu untuk menghitung hitung nikmat Allah untuk mengenali semua nikmat Allah karena sungguh sangat besar dan sangat banyak nikmat Allah itu sehingga hamba tidak akan mampu untuk bisa menghitung dan mengenali seluruh nikmat Allah Wain ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha jika kalian berusaha dan berupaya untuk menghitung-hitung mengenali seluruh nikmat Allah maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya Namun bersamaan dengan itu, akhwati bila azanil Allah wa yakin Allah tetap membebankan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yang mana asyukur adalah amalan yang dengannya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita akan tetap terjaga. Namun sebaliknya jika asyukur tersebut tidak bisa kita realisasikan, tidak bisa kita wujudkan magayuh sya takutkan nikmat tersebut akan tercabut dari kita. Wa yatazna rabbukum la in la aziidannakum wala in kafartum in azabi lasyadid kata Allah Subhanahu wa taala jika kalian mampu mensyukuri nikmat Allah maka kata Allah la azidannakum akan aku tambah nikmat tersebut nikmat tersebut akan terjaga dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala namun sebaliknya dan inilah yang kita takutkan Tersbut, ketika kita tidak bisa mensyukurinya, kuatir niat tersebut akan berubah menjadi an-niat mah. Infaqad, waleqab minallah, nautubillahi mindalik. Maka, ayuh ummahat wallahu aat, hendaknya kita senantiasa berusaha. Dari waktu ke waktu untuk bisa merealisasikan al-syukur. Dengan melakukan al-tahqik. Memenuhi rukun-rukun syukur tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Rahimahumullah. Bahasanya arkan syukur talahtah. Rukun syukur ada tiga. Ma'rifatu -ni an niamah Ali'atiraf. An-ali ni'mat Allah dan mengakui dengan sepenuh hati Bahawa bahwasanya nikmat tersebut semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian iktiraf tersebut diikuti dengan at-tsana'u bil memuji Allah atas nikmat tersebut kita katakan alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dan kita natakaddas bitilkan nikmah kita perbincangkan nikmat Allah tersebut dalam rangka syukur dan yang terakhir rukun terakhir adalah ayast'amiluha annast'amiluha fi ta'atillah wa alla nast'amiluha fi maksiyati kita pergunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan bukan sebaliknya menggunakannya dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Alim bin Nurfaqih rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarij Salik Salikin menambahkan bahwasanya rukun syukur ada lima. Beliau menyebutkan yang pertama adalah al-iqtiraf, mengenali nikmat Allah dan mengakui sepenuh hati bahwasanya nikmat tersebut adalah datang semata-mata dari Allah yang mana ayat i'tiraf ini diikuti dengan al-mahabbatu la muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pemberi nikmat tersebut dan kemudian muncul ketundukan dari dalam hati dari dalam jiwa dan sanubari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia dan nikmat tersebut dan kemudian kita ikuti dengan asnaa billisan memuji Allah dengan lisan kita dan terakhir dengan mempergunakannya untuk amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa dan tidak menggunakan nikmat tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah akhwatifillah barakallih barakallahu li walakun di antara nikmat-nikmat yang sering kita rasakan namun lupa untuk kita syukuri yaitu nikmat as-sihhatu wal farat nikmat kesehatan dan waktu luang yang mana Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda an-ni'matan mafunun fihi ma katsirun minan nas dua nikmat yang seringkali seorang hamba atau para hamba terlupa untuk mensyukurinya Kesehatan dan waktu luang Yang mana kesehatan dan waktu luang Ini adalah modal Yang seharusnya bisa kita Pergunakan untuk mendekatkan diri kita Kepada Allah dengan berbagai amalan soleh Namun Seringkali kita lupa Lupa dari kedua nikmat Yang besar tersebut Maka pada momen Bulan Ramadan ini sebuah bulan yang mubarak yang penuh barakah yang dengannya Allah akan melipat gandakan pahala-pahala dan kita bersemangat untuk mempergunakan kedua nikmat tersebut yaitu kesehatan yang telah kita rasakan dan waktu luang yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dalam bulan Ramadan ini Akhwati billah rahimani wa rahimakun Allahu jami'an Rasulullah A.S. telah bersabda Ida ja'akum Ramadan, Futihat abwabul jannah Wa ghullifat abu'abul nar Wa sul-silat Jika telah datang kepada kalian Bulan Ramadan, Futihat abwabul jannah Akan dibuka akan dibukakan pintu-pintu al-jannah. Yaitu akan Allah mudahkan bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk beramal amalan soleh. Wajul kotabuah benar dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Yaitu akan Allah persempit jalan-jalan kemaksiatan dan kejelekan. Wasul silat syaitan dan akan dibelenggu dan akan dibelenggu para syaitan. Syaitan, syaitan yang senantiasa berusaha untuk menyesatkan manusia Dengan berbagai bala tentaranya Dan juga dalam hadith yang lain Rasulullah SAW bersabda Qadatakum Ramadan Syahrun Mubarak Telah datang menemui kalian Ramadan Syahrun Mubarak Bulan yang penuh barakah Barada Allah Alazza Wajal Fihi Tsiyama. Dan Allah mewajibkan kepada kalian puasa pada bulan Ramadhan tersebut. Watu Khufihi Abuwabus Sama dibukakan pintu-pintu langit pada bulan itu. Watu Ghulafiihi Abuwabu Al Jahim dan ditutuplah pintu-pintu Al Jahim pada bulan itu. Watu Qallu Fiihi Maradatus Shayatin. Dan dibelenggu Para marodatus syaitan Yaitu para ruus Para pemimpin-pemimpin dari syaitan Maka barang siapa yang bisa memanfaatkan Momen Ramadan ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Untuk menuai berbagai Pahala dan balasan di sisi Allah Maka dia sungguh telah beruntung Namun sebaliknya Barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan Momen Ramadan ini untuk bisa Nuwai pahala yang besar Tidak bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Maka sungguh dia telah rugi Kerugian yang Sebesar-besarnya Akhwatifillah Rahimani wa rahimakun Allahu jami'an Di antara nikmat Yang juga Hendaknya kita Selalu mengingatnya Yang kemudian Bisa mensyukurinya adalah nikmat al iman, nikmat keimanan yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat bisa merasakan manisnya manhaj yang sahih, bisa merasakan akidah yang sahihah, bisa berjalan menempuh jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka inilah termasuk nikmat terbesar yang bisa kita rasakan di zaman ini. Di zaman di mana mayoritas manusia berada di dalam kegelapan kesesatan dan penyimpangan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan merasakan nikmat ini yaitu nikmat bisa bermanhaj dengan manhaj yang sahih. Maka syukurilah. Hanya kita mensyukuri nikmat ini, yang khawatir kalau kita tidak bisa mensyukurinya, nikmat tersebut akan terjebak dari kita. Wa nallohu billahi min zalik. Ayo alumahad, wal akhwat rahimani wa rahimakunallahu jamian. Begitu pula. Di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat al-ukhuwah, nikmat persaudaraan, persaudaraan yang dibangun di atas satu manhaj dan satu aqidah, persaudaraan yang dibangun di atas iman inilah persaudaraan yang hakiki persaudaraan yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayatnya wa dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yaitu dengan Islam dengan Al-Quran dengan Sunnah Jami'an seluruhnya wala terhadap dan janganlah kalian berpecah belah. Watburu, kemudianlah melanjutkan. Setelah Allah perintahkan kita untuk bersatu di atas tali Allah, Allah sebutkan Watburu. Ingatlah kalian. Ingatlah Watburu. Insanallahi. It kuntum adan faalla fabaynaqulubikum faasbah tum biniamatihi ikhwana. Ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum ketika sebelumnya kalian a'da saling tercerai-berai, berpecah belah yang satu bermanhaj A, yang kedua bermanhaj B ya. Berbeda-beda akidahnya. Namun Allah satukan kita di atas manhaj dan akidah yang satu fa'alafa baina qulubikum kemudian Allah satukan Allah persatukan hati-hati kalian yaitu dengan manhaj yang satu dan dakwah yang satu serta akidah yang satu fasbahtum bi ni'matihi ikhwana yang kemudian jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling persaudara ya mana akhwati fillah barakallahu li wa Ayat ini Allah turunkan Ketika para sahabat waktu itu Terutama kaum Ansar Para sahabat yang ada di Madinah Mengingatkan nikmat Allah atas mereka Dengan datangnya Islam Yang mana sebelumnya Kaum Ansar yang terbagi menjadi dua kabilah Aus dan Khazraj Beratus-ratus tahun sebelumnya mereka selalu berselisih Terjadi perpecah belahan di antara mereka Beratus-ratus tahun mereka mengalami perang saudara Namun dengan datangnya Islam Dengan diutusnya Ar-Rasul Allah persatukan mereka Maka Allah ingatkan mereka dengan nikmat itu sehingga mereka bisa berusaha untuk menjaganya dan mensyukurnya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, mengingatkan kepada kita, bahkan sebelumnya kepada nabiNya yang mulia, Muhammad, Alaihissalam, tentang betapa mahalnya nikmat ukuah ini betapa berharganya nikmat ukhuwah ini yang bi tidak bisa dinilai dengan harta benda dunia sebanyak apapun harta benda dunia tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman wa alla ba baina qulubihim dan Allah lah yang telah mempersatukan hati-hati mereka law anfaqtuma fil ard jamian ma allafta baina qulubihim Allah mengatakan kepada rasulnya al khitab di sini Pembicaraan Allah ini tertuju pada Rasulnya. Lo angfak ta mafilad dijamian, seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk mempersatukan hati-hati mereka. Ma alf tabayna pulubi, makninya saya engkau tidak akan mampu untuk mempersatukan hati-hati mereka tersebut. akan tetapi Allah lah. Yang telah mempersatukan hati-hati mereka Maka khawatifillah A'azaniallahu wa'iya kun Pada kesempatan kali ini Untuk mengingat Betapa berharganya nikmat ukhwah islamiyah tersebut Sudah sepantasnya kita berusaha Menempuh jalan-jalan Dan sebab-sebab yang dengannya al-ukhuwah tersebut bisa tetap terpelihara, ukhuwah tersebut bisa tetap terjaga dengan baik, dan tentunya Allah dan Rasulnya telah memberikan berbagai solusi dan sebab untuk terjaganya ukhuwah al-Islamiah. Sebab yang pertama yang hendaknya kita tempuh untuk terjaganya ukhuwah ini adalah an-nal-tazim Senantiasa kita berusaha menjaga rasa cinta diantara kita. Kita tanamkan rasa cinta yang dibangun di atas persaudaraan seiman di antara kita. Karena sesungguhnya syariat Islam, syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad AS, menghasung dan memotivasi para penganutnya, yaitu kaum mukminin untuk saling mencintai satu dengan yang lain Ar-Rasul al alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala'an an la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam al-jannah sampai kalian beriman wala tu'minu hatta tahabbu dan tidaklah kalian bisa mencapai keimanan yang sempurna sampai kalian saling cinta mencintai kata Rasul alaihi salatu wasalam maka kita lihat pada hadis ini Bahasanya sebab utama seseorang bisa masuk dalam jannatullah adalah Al-Iman. Adalah Al-Iman. Keimanan yang ada dalam kalbu, Dalam ucapan. Dan amalan anggota badan. Dan seseorang tidak akan bisa mencapai kesempurnaan iman. Sampai dia mencintai saudaranya. Sampai terjalin Al-Mahabbah. Di antara kaum mu'minin tersebut Oleh karena itu Akhwati pillah Rahimani wa rahimakunallah Di antara sebab Timbulnya al-mahabbah Di antara kaum mu'minin Di antara sesama saudara yang dibangun di atas iman adalah mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Ar-Rasul al alaihi salat wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Tidak beriman salah seorang di antara kalian kata Rasul sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Dia ingin. Dia suka. Dia cinta kalau dirinya berhasil. Mengalami kesuksesan. Mendapatkan kesuksesan. Maka hendaknya demikian pula. Dia, dia menginginkan. Kebaikan. Kesuksesan dan keberhasilan bagi saudaranya. Ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Ketika saudaranya mendapatkan kebaikan, maka haruslah yang tumbuh dalam kolbunya adalah perasaan bahagia. Bukan malah sebaliknya. Ketika saudaranya mendapatkan kebaikan, ketika saudaranya mendapatkan nikmat, entah itu nikmat duniawi maupun nikmat yang bersifat ad-din, dia malah membenci nikmat tersebut diperoleh oleh saudaranya maka hal yang seperti itu menafikan atau tidak sesuai dengan hadis ar-rasul yang kita sebutkan tadi maka diantara konsekuensinya akhwat fillah barakallahu li walakun konsekuensi dari hadis tersebut Layu min wahadum hatta yuhibba li aqihim ayuhibbu li nafsi adalah hendaknya kita membenci sesuatu menimpa saudara kita sebagaimana sesuatu tersebut kita benci untuk menimpa diri kita bukan malah sebaliknya ketika ada sesuatu hal dari kejelekan dan keburukan menimpa saudara kita kita merasa senang. Kita merasa bahagia. Maka yang seperti itu tidak sesuai. Dan bertentangan dengan hadith Ar-Rasul AS tersebut. Maka andanya hal ini kita perhatikan. Karena ini adalah amalan hati. Amalan kolbu. Namun amalan kolbu tersebut. Akan bisa terwujudkan dari lisan dan anggota badan kita. Dan sungguh saling mencinta karena Allah adalah suatu amalan yang besar kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Alimamu Malik dan Ahmad serta Ibn Hibban, dalam sebuah hadis khudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mahabbati lil لِلْمُتَحَابِ نَفِيَّةِ telah wajib Kecintaanku Akan aku berikan kepada orang-orang Yang saling mencintai karena ku. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan balasan Bagi Hamba-hambanya yang saling cinta Mencintai karena Allah Allah akan memberikan balasan Berupa kecintaan Allah kepada mereka Al-jazau min jinsil amal Karena sesungguhnya balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukan begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an Al Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda innallaha yaqulu yaumil qiyamati aina almutahabbu nabijalali sesungguhnya Allah akan berfirman di hari kiamat kelak Ainal Mutahabu Nabi Jalali, mana orang-orang yang saling cinta mencintai karena kebesaranku, karena keagunganku. Al Yoma Uzilluhum Fi Zillih, Yoma La Zilla Illa Zillih. Sebuah hari di mana aku akan menaungi mereka dalam naunganku di hari yang mana tidak ada naungan selain naunganku kata Allah dalam hadis Qudsi ini. Maka akhwati billah rahimani wa rahimakunallah. hendaknya kita perhatikan hal ini. Kita berusaha menanamkan pada diri kita rasa cinta. Kepada saudara kita. Karena Allah. Ya. Filahi walillah. Karena Allah. Dan di bawah koridor syariat. Yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya alaih salatu wassalam. Kemudian sebab yang kedua yang dengannya al-ukhuwah akan terjaga binillah adalah sebagaimana yang sudah disebutkan tadi dari kelanjutan hadis yang telah kita sebutkan Ar-Rasul al alaihi bersabda la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kalian akan masuk ke dalam al-jannah sampai kalian beriman dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling cinta mencintai karena Allah. Ala adullukum ala 'amalin idza fa'altumu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling cinta, mencintai karena Allah, yaitu "absyussalam, absyussalam, baynakum". Sebarkanlah salam di antara kalian, sebarkanlah salam kepada saudara kita ketika kita menjumpainya. Dan orang yang terbaik di sisi Allah adalah yang memulai dengan salam. Yang memulai mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudaranya. Walaupun Al-Rasul dalam hadis yang lain. Telah membimbingkan siapa. Orang-orang yang seharusnya memulai salam ketika bertemu dengan saudaranya. yaitu yang besar. as al-Kabir. Seorang yang lebih muda mengucapkan memulai salam. Kepada orang yang lebih tua. Wal-Mashi al-Raqib. Waraqib alal mashi dan seorang yang berkendaraan hendaknya memulai salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi alal khaid dan orang yang berjalan hendaknya memulai salam ketika menjumpai atau melewati dan berpapasan dengan orang yang sedang duduk. Dan demikian hendaknya adab ini menyebarkan salam diantara sesama kaum muslimin, terutama diantara Sesama saudara yang satu manhaj dan satu aqidah Hal ini indahnya kita perhatikan Kita sebarkan salam dan bersemangat untuk, menyebark untuk menyebarkannya ketika berjumpa dengan saudara kita Kemudian akhwatifillah A'zaniyallahu wa'iya kun Di antara sebat yang dengannya Al-Ukhwah Al-Islamiyah Bisa tetap terjaga Adalah Al-Kalimah Al-Tayyibah Berkata dengan ucapan yang baik Berucap dengan Kata-kata yang baik Karena sesungguhnya Al-Lisan Lidah ini Bisa lebih tajam daripada Pedang oleh karena itu syariat Islam sangat memotivasi bagi kita untuk selalu berusaha berucap dan berkata dengan kata-kata yang baik, baik dari sisi laphatnya maupun baik dari sisi maknanya serta cara penyampaian. Inilah yang dihasung oleh syariat. Allah Subhanahuwataala berfirman dalam sebuah ayat dalam surat Al Isra. Wahai ibadi, yaqoolu lattihiya ahsan. Katakan wahai Muhammad, li ibadi kepada hamba-hambaku, yaqoolu lattihiya ahsan. Hendaknya mereka berkata dengan perkataan yang terbaik, dengan ucapan yang terbaik. Inna syaitona yan zabubainahum. Karena subuhnya syaitan. Yang Zabulba'inahum selalu berusaha dan berusaha berupaya untuk mencerai pernikahan persatuan mereka, merusak uhuah mereka inilah amalan syaitan, para syaitan baik dari kalangan syaitan uliins wal jin selalu berupaya untuk merusak uhuah al islamiyah persaudaraan diantara sesama kaum Muslimin. Maka saat diantara solusi yang dengannya kita bisa mencegah upaya syaitan tersebut adalah dengan kita berucap dan bertutur kata yang baik. Inna kana lil insani aduwan mubinah karena semuanya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain terkait hal ini waqulul linasi husna dan ucapkanlah bagi manusia ucapkanlah kepada manusia itu perkataan yang baik perkataan yang hasan baik lafadznya maupun maknanya kita jauhi ucapan-ucapan dan lafaz-lafaz yang dimungkinkan bisa menimbulkan kesalahpahaman yang dengannya akan merusak dan menodai Al-Qua al-Islamiyah. Dalam sebuah hadis pula. Al-Rasul AS menghasung. Kepada umatnya. Untuk berakhlak dengan akhlak ini. Yaitu berucap dan bertutur kata. Dengan kata-kata yang baik. Sampai-sampai rasul berkata. Al-Kalimatul Tayyibah Sadaqah. Kalimat yang baik. Kalimat yang indah. Itu bernilai sodakoh Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah yang hendaknya kita perhatikan Ucapkanlah kata-kata yang baik Ketika kita berucap Berkata kepada saudara kita Terlebih lagi kepada keluarga kita Kepada suami kita Kepada orang tua kita Kepada anak-anak kita Kepada tetangga kita Dan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan hal itu, dengan ucapan dan tutur kata yang baik, akan terjaga keharmonisan dan hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin. Kemudian, akhwatifillah. A'azaniya Allahu wa'iyyakun. di antara sebab yang dengannya alukhuah al-islamiah akan tetap terjaga adalah at-tawadu at-tawadu sikap rendah diri at-tawadu فيما بيننا kita saling bertawadu antara satu dengan yang lain bihaidu la yaqhar ala ba'd yaitu dengan tidak meninggikan atau tidak seseorang merasa tinggi dari saudaranya jangan sampai seorang hamba merasa tinggi dari saudaranya yang lain karena hal itu adalah termasuk sifat at-takabbur yang ar-rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu min kibr tidak akan masuk al jannah kata Ar rasul tidak akan masuk al jannah barang siapa yang di kalbunya di hatinya tersimpan seberat sekecil apapun dari al kibr sekecil apapun dari al kibr Kemudian dalam hadis yang lain ditafsirkan apa itu Al-Kibar? Batarul haq wa gomtun nas Batarul haq ay juhdul haq Menolak al-haq wa gomtun nas yaitu ihtiqaruhum Meremehkan mereka Meremehkan manusia Meremehkan saudara-saudaranya Maka andanya ini kita jauhi dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman atau An-Nabi alaih surat wa salam bersabda, bersabda dalam hadith yang lain yang direwatkan oleh alimamu muslim rahimahullah inna allaha auha inayya anta wadahu hatta la yabhar ahadun ala ahad sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku dan Agar kalian saling bertawaduk. Agar, agar kalian saling bertawaduk. Satu di antara, satu dengan yang lain. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Sampai tidak ada seorang pun yang merasa tinggi, merasa sombong di hadapan saudaranya. Karena sesungguhnya khuatifillah. Rahimani wa rahimakunallah. Ketika sudah ada benih-benih Kesombongan dalam jiwa Seseorang Maka hal itu Merupakan sebab Terbesar Rusaknya Hubungan persaudaraan Dan ukhwah Nah, maka andanya Kita perhatikan hal ini Kita berusaha Berusaha Mendidik jiwa kita untuk memiliki sifat tawadhu dan berusaha membuang sejauh-jauhnya sifat al-kibr meremehkan saudara kita meremehkan apalagi anisa An seringkali meremehkan suaminya yang hal itu merupakan Akhlak yang tercelah Maka sekali lagi Sepantasnya bagi kita untuk Selalu berusaha Berhias dengan akhlak yang mulia ini Yaitu التawadu. Yang mana Jika seorang hamba mampu untuk bertawaduk Allah akan naikkan derajatnya Namun sebaliknya Orang yang kiber Yang ada yang ada di dalam jiwanya benih-benih kesombongan Akan Allah rendahkan dia di dunia dan di akhirat Wa na'udzubillahi min dhalik Akhwati Rahimani wa rahimakunallahu jamian Di antara sebab Yang dengannya Al-Ukhwah al-Islamiyah tetap terjaga Dan terpelihara dengan baik Adalah al-safh wal afwu yaitu memiliki jiwa yang besar untuk mau memaafkan memiliki dada yang lapang untuk memaafkan saudaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ay yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim Waliyakfu, Waliyasfahu, dan hendaknya mereka memaafkan dan melupakan kesalahan saudaranya. Alatuhibbu na ayyakfirallahulagum, tidakkah engkau ingin jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian, karena sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang lain: Wasariu ila maqbiratil Rabbikum wa jannahin arduha al-samaوات wal-ardu, u'indat bil muttaqin dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah dan menuju jannahnya yang luasnya seluas langit dan bumi u'indat lil muttaqin yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan dalam kelanjutan ayat ini sifat-sifat orang yang bertakwa, Iaitu, <tutuk> yaitu alladzina yunfiquna fis-sara' wad-dara' wal-kaadziminal-ghaidh. Yaitu orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka dalam keadaan susah dan senang. Wal-kaadziminal-ghaidh <tutuk> dan mereka bisa menahan kemarahan yang mereka rasakan wal 'afina dan mereka suka memaafkan manusia wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan maka di dalam ayat ini khawatifillah rahiman wa rahimakumullah Allah memerintahkan kepada kita kaum mukminin untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya kullu bani adam khata. Seluruh anak Adam itu pasti berbuat salah. Baik salah dalam lisannya, ucapannya, tutur katanya, maupun salah dalam tindak tanduknya tingkah lakunya, perbuatannya. Wa khairul khata'in at-tawwabun dan orang-orang orang-orang yang, yang bersalah sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang selalu berusaha untuk bertaubat maka jika kita menjumpai dari saudara kita keterkelinciran kesalahan, baik dari lisannya ucapannya maupun perbuatannya kita maafkan hendaknya kita berlapang dada untuk memaafkannya ya dengan inilah uhuwa alislami yang tetap terjaga namun sekali lagi hal ini Tidaklah sama sekali bertentangan dengan prinsip al-amru bil-maaruf wa-nahiyunil-munkar. Sama sekali tidak bertentangan. Kita memaafkan saudara kita atas kesalahan-kesalahan yang terjadi, namun tetap tidak menafikan prinsip al-amru bil-maaruf wa-nahiyunil-munkar. Memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran dengan cara yang bijak. Aqwatilillah, anzamillahu wa yakin. Kemudian diantara sebab yang dengannya al-ukhuwah al-Islamiyah. Bismillahillahi taala akan selalu terjaga dan terpelihara dengan baik adalah membuang membuang jauh suudzon prasangka yang buruk. Karena sungguhnya sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis, iyakum bizzon. Hati-hatilah kalian. Jauhilah kalian dari su'ud-dhan. So prasangka yang buruk. Fa'inad-dhan as-zabul hadith. Karena semuanya prasangka yang buruk adalah perkataan yang paling dusta. Wa <tuh> la tajatsasu, wa la tahassasu, wa tanafasu, wa tahasadu, wa la wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana dan janganlah kalian saling memata-matai tajassus mencari-cari aib atau kekurangan orang lain mencari-cari kesalahan orang lain janganlah demikian yang mana at-tajassus ini awalnya adalah karena adanya suudzon di dalam qalbu ketika seorang menyimpan di dalamnya ada prasangka yang buruk maka dia akan Luapkan Prasangka buruk tersebut berupa atta Jesus mencari-cari kesalahan dan aib saudaranya. Nam, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam sebuah ayat, ya aywaladinaa manjudani mukasyir min al zan, inna ba al zan mi ism. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari perasaan karena subuhnya Sebagian prasangka itu adalah dosa, yaitu suodan prasangka yang buruk. Aqwati bilah azan yang Allahu wajakun masih banyak. Asbab sebab-sebab yang bisa ditempuh oleh seorang Muslim dan Muslimah untuk bisa menjaga al-ukhuah al-Islamiyah, yang dengannya ukhuah al-Islamiyah Bisa terpelihara dengan baik Namun insyaallah Kita cukupkan Dengan apa yang kita sebutkan tadi Dan insyaallah Pada pertemuan berikutnya Dan mungkin tersisa Dua pertemuan lagi Insyaallah Kita akan bahas Kita angkat tema Yang terkait dengan Sifatul marah pada pertemuan berikutnya kita akan kaji dan kita akan bahas insyaAllah tema, sifat-sifat dan ciri-ciri serta karakter para wanita yang salihah insyaAllah ta'ala. Wa'allahu ta'ala a'nam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa dhubu ilaikh.